За зраду. Тож у листі до майора Ворони, щирого приятеля Вороніча, який у Добруджі кликати мав решту козацтва у стрій, видавалося Міхалом Рядки незвичайним чорнилом писані. «Воронічу, мій український брате, кість від кості нашої, пише до тебе потурнак Бусурман». Та не з соромом, не з жалем пише до тебе, а з думою, щоби допильнував свій обов'язок. Зараз допильнував, невідкладно, по-нашому, щоби з вогнем і мечем шли ми до білого царя землю свою визволяти, аби сповнили все, що заповідав правоцям нашим Вернигора. Завжди і всюди твій Махмет Садик. Колись Міхал Чайковський. Хай каміння у нього летить, Нехай сиплять на нього градом прокльони, Ганьбою пригрозять довічною, Як по опущенні у могилу у його труні Грудки землі застуганять, Відвернуться навіть найближчі, А самому доведеться дощемо Затиснути власне серце. Міхал має продовжити свою справу. Він таки зважився Прийняти турецьке підданство І перейти в мусульманство. І зробив це у день народження імператора Миколи і. Як простелилися дороги Міхала Чайковського в бік, де заходить сонце, то й Максим Зеленчук туди разом подався. Звикся він з Міхалом, нерідко кур'єром ставав у неблизьких та небезпечних мандрівках, а ще на тих дорогах його очима уважними і вухами. Коли доля закинула Міхала на береги Босфорські, то здебільшого мандрував Максим між Стамбулом і Парижем. Цього разу у Міцкевича, у готелі «Лямбер» він зустрівся із земляком Миколою Савичем. Я привіз від Шевченка вам поему «Кавказ», що сторінками Савич бо хотів пересвідчитися, чи не пропало нічого в дорозі. Як би то гарно було, коли б ниточки постійні в'язали Київ з Парижем, Париж зі Стамбулом, а той свою чергу через Чайковського з кавказькими горцями, вельми з Шаміловим воїнством. То конче, якимось притомленим і притломленим голосом відказав Міцкевич, бо життя справді на плечі йому звалило рутинну для нього журналістську працю, аби годувати сім'ю а ще одночасно викладання в університетах. Коли я читав лекції в коледж де Франс, то питали про Україну таки чи маленько. Слава Богу, в пам'яті мандрівка краями вашими. Перед очима розкішні сади у Стеблеві, привітний Харків і зустрічі з милим гулаком Артемовським, а вельми красуня Одеса. Чував я, що в Києві освічені люди гуртуються, то необійкою силою і міццю колись може постати. Збутися сподівання Міцкевича не судилося, бо вже перед самісіньким відбуттям у Стамбул дійшла до Максима звістка про арешти в Кирило-Мефодіївському братстві, а самого Миколу Савича взяли на кордоні, ледве ступив на свою нещасливу землю. Коли Зеленчук переповів ту прикрону новину Чайковському, то не гадав, що так близько сприйме. Того ж вечора міхал засів за листи, а насамперед до некоронованого короля польської людності, старого князя Адама Чорториського. В перших часів декабристів писав він князеві Починають спалахувати в Україні вогнища бунту і опору. Чайковський наполягав, аби про арешт Постомарова, Шевченка, Куліша і їх сподвижників голосно заговорила французька і польська преса, при цьому ширити думку про непідлеглість України. Та думка найперше підштовхне українців до повстання, до потреби порозумітися з Польщею, що найменше з князем, який чітко і нелукаво говорить їм, що не хоче українцям приєднання до Польщі, а хоче, аби були вони незалежні. Чайковський переконував чорторійського, що не можна запропустити наше порозуміння з Україною, як це сталось у давнину. Князь, вірив Міхал, поділяє той погляд. Та не раз і не в одній кімнаті готелю «Лямбер» доводилося чути Максимові шушукання поза очі. Інколи навіть сторожко на нього озираючись, що ніхто не повинен мати наміру просто так віддавати колись землі забрані. Новий Богдан Хмельницький іде. Не раз чував про Чайковського Максим Зеленчук-Пересторогу, з якою вже і критися, врешті, переставали. А Чайковський, скільки поту і шарпанини не було за незвично довгий південний день, за Він вірив у ймовірність повстання, тільки треба старатися ситуацію дослідити на місці через людей здібних без упереджень релігійних. Таких людей, гадав Міхал, можна знайти насамперед в величині між класу поповичів, де рух бунтівний народний на очах почав наростати. Тим клопотатися йому вдавалося одночасно із спорядженням експедиції до горців Шаміля. Висока порта Вельм зацікавлена в успіховій у війні затятих горців проти Росії. Навіть субсидії немалі обіцяла. За обіцянку шаблі Максима не купиш. Посміювався Чайковський, не вельми потішений колись за обіцяною допомогою, а ще залюбки підсміхався сам над собою, що не лише потурначився, а й тут під цим сонцем сходу мимоволі стає схожим на Бога Шиву таким же багаторуким. Його агенти в Сербії і Валахії, і раній Болгарії на острові Кріт і в Греції невтомними крутами риють так потрібні і важливі відомості, що переправляються негайно в Париж, стають в помочі дружнім французьким та турецьким дипломатам і урядовцям.